Som vajce. Obyčajné vajce. Gulaté a špicaté. Aj keď a zdá viac gulaté ako špicaté, lebo jedz mi chutí. Možno i preto som trochu väčšie ako moji rovesníci. Bývam tuto hľa nedaleko v domčeku, v takom peknom so slami. Vino ani nemôžem, lebo mám krehké tělo. A keby som sa nechtiac mocnejšie oprelo o stenu, ľahko by som si mohlo ublížiť. Tak sa cítim bezpečne. Slamený múrik je mekučký a preto sa oň môžem oprieť. Aj dlážku mám zo so slami, tiež je mekučká. Rado sa na nej povalujem, je na nej príjemne, teplúčká. No nie, nie, nemyslíte si, že sa na nej váhľam celý deň. Rado si výjdem na vzduch poprechádzať sa, aby som bolo zdravé. Na vzduchu je milo. Ani by ste neverili, ako sa po takej dobrej prechádzke oddychuje. V hlave čisto a v plúcach tiež. A tak som hútal, rozhútoval a vyhútal, že sa vyberiem na vandru. Aj keď priznám sa Nerado vandrujem samo Som vyslovene Spoločenské vajce V dobrej družine je život veselší Aha. Tamto sa vlečie priateľ Rak Hádam sa pridá ku mne Hej Susedko Hej Kdeže kde Na prechádzku Tak tak Vybral som sa trochu klepetá vyťahovať. Dobre teda. A ja si reku trochu vzduchu klknem. Zdravie si treba šanovať. Veď to, veď to. Počúvaj, e, počúvaj, susedrak. Drak. A čo keby sme sa tak spolu vybrali na vandrovku? Nebám. Vo dvojici sa nám bude dobre vandrovať. Poďme teda. A priatelia Moriak. Kdeže, kde? Na prechádzku. Pridaj sa k nám. A vy kdeže ste sa vybrali? Na vandronku po Do tretice všetko dobre. Hmm. No keď traja tak traja nedvaja. Poďme teda. to tu za veľký Kačka-Rapotačka, Kohútik-Jarabáči s volom a koňom družnej debate. Mô, tak ako, kamaráti, besedujete? Kačka, že vysvetľujem, kde som bola na výlete? Mô, my len počúvame. A domáme, domáme, že by sme sa mali tak kde vybrať. Pravdu, pravdu máš, priateľkoň. Treba niečo skúsiť. My sme sa s Rakom a Moriakom vybrali na vandrovku. Kačka, kačka, a kde? No, Do sveta. Do sveta vravíš mu. Tak veru. Kačka, kačka. Ak chcete, pridajte sa k nám. Myslím, že by sme sa mali. Poďme teda. Skvelé, bude nás 7 a to už je riadná družina. Veselá sme družina, Roku do sveta sa radi vyberáme, pochodíme. Výčikovna perá sa každá starosť dola. Ej, veru, riadna vandrovka to je. Už som trochu aj ustal. A keď sa tak pozriem na mojich kamarátov, nie sú oni sviežejší. Rak už len dva vlečie klepetá. Kačka hodnú chvíľu nezarapotala. Hoci predtým mala plný zobák reči. On je spenený, úol smutný a kohúc s muriakom ledva odfukujú. No, tak čo, priatelia, ako sa cítite? Keď nič nevravíte, tak nedobre. Už ste, hm? A ja veru mačím by si bolo A je takto dačo pod zuby dobre padlo mu. Či ja by som nedbala i pospať si trochu. O, aký si som zmorený. Udry, udry, udry. Zazobal by som si len zrna nie to. Ledva cítim klepetá. Uťahaná je družina. Pomôžeme si navzájom. Naberieme síl. E, počuj, kohúti. Vyleť tamto na Svrčinu a poobzeraj sa trochu po svete. Hádam tak, deda, čo uvidíš. Či si taký unavený, že ani nevyletíš? O, o, o, unavený som, ale vyletieť ešte vládzem. Čo vidíš? si svetlo. Svetlo? No. To vyzerá sľubne. Zdá sa, že je to dáky domček. Pravda, že je to dom. A smer. Si zapamätáš? Pravda, že? No tak zle dolu a povedieš nás k domčeku. Pravdu si, malkohútik, je to dom a pozrieme, čo je v ňom. Hladní sme poriadne. Hádam nám dajú zajesť. Oh, Zýšlo by sa. Ty, počuj, Kvoň. Ty si mocný. Zabúchaj na dvere. Čo je? Kto búcha? Počestný, pocestný. Ukažte sa. Čího. Zbraj počestný, pocestný. No. To už je len spolok. Čo otravujete? Hladný sme a ústatý. No ale čo nepovieš? Lenže pri takú chamrať ako ste vy, nemám nič. Ale tjetka, veď hádam len máte srdce. Povedala som a hotovo. A praste sa kade ľahšie. Lebo o chvíľu tu i tak budú moji chlapci a tí z vás narobia kašu. Kašu, nekašu strach nemáme. Vrácte sa, vandráci! Wol, mm. sober babu na rohy a hodí ju tak, kde do jamy. Ostatní pôjdu za mnou. A ty, Wol, príde za nami do domka. Mm. No. A už sme tu. Joj, ako je tu čeplúčko. Udri, udri, udri, udri. peknú lampu tu má? Peci, bude nám hádam najlepšie. je tam po peci, keď je v bruchu prázdno? Ale dlho nebude. Pozrite tamto na stôl. Iha, to už hej, tam je všeličo pod zobák. Mú, babu som hodil do jamy v lese, nech si tam podrieme. Mú. Poď, priateľ, vôľ, sadaj k stolu a nedaj sa toho núkať. To sa teda nedá. Hladný som, aj mi v hrdle vyschlo. Tuto vína si daj, a chceš. Červené či biele? Biele, Dáš? lebo po červenom by vám ospali. Na teda biele. Kačka, kačka. Na vaše zdravie. Mú. Na zdravie a všetkým dobrú chuť. Mm. Mm. Najradšej mám kvarohové koláče. Mm. A ja mm. no veď jest to také aj také. Len sa posilnite, lebo síl vám bude treba. Vetá papa, baba, o akých si chlapoch, čo z nás majú kašu narobiť vravela. Nič sa neboj, však nás je dosť. Teraz už všetci jedzte a pekne v tichosti. Lebo ja mám rád pri večeri pokoj. Kač, kač, kač, kač. ale som si pochutil. Jo, ja ani nevravím, keby ste vedeli, aké hrozienka boli v tom tovarovom koláčiku. Čo by sme nevedeli mu? Aspoň ja som zo všetkého okoštová. Tak teda, priatelia, síti sme, aj odýchnuť by sa patrilo. Zdriemneme si, už je na to čas. Zdriemneme, ale všetko pekne po poriadku. Treba sa mať na pozore. Jeden bude vždy strážiť. Po pol hodine sa budeme meniť. Kto sa hlási prvý dobrovoľne? Ja, kačkačkač. Kač, kač. Veľmi som zvedavá, koho sa to vlastne máme báť. Výborne, kačka. Ty pôjdeš prvá a ja ťa potom vystriedam. A ostatným prajem Dobrú noc. Dobrý. Dobý. A si chlap sa blíži, zarastený, špinavý, jedno oko má zalepené čiernou páskou, káčka, vyzerá ako zbojník, kač, kač, kač. z kač, kač, kač. sú to teda pekná to. Hej, vstávajte, blíži sa nepriateľ, vstávajte, dávajte dobrý pozor, zaujmeme bojové pozície. Kohutik, ty vyskoč hore na pánt a ty, priateľ, vôľ, Ty si zastaň do pitvora. Mm. Kôň sa postaví za dvere do izby. Mm. Moriak, dá sa hore na pec. Dobre, na pec. Kačka, rapotačka pod lavicu a bradrak do krhli. A čo bude s tebou? Ja, ja sa zahrabem do pahreby. A bude tak dobre? Ha, nic sa neboj, pekne si ho podáme. Ja začnem prvé. Tak je. Dostane riadnu príučku, pač maga Len sa pekne na miesta. Henu, nestracajme čas. Vajce je skúsené, treba dať naň. Ste všetci na miestach? Áno! Jsme pripravení! A teraz! Ticho! Bojník je už tu! Pššt! Pššt! Čo sa tvojí? Uherí baba zaspola, či čo? Hm. Toto, že... Totože je čo? Taniere prázdne. Či... Či, či máte noči milia. Hm. Na, na. Aj... Aj pahreba vychladnutá a adam do nej duchnem, tak ju preberiem. <ký> jo jo oči moje, oči moje. Popula, jo, moje, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Váčikruci, kamaráti zbújni si. No čo je? No čo, ja? čo je? Čo, čo, čo? Háda, to len ne, ne, nenamať. Je ja, ako. Netára, ako ťa môžeme? No, vezme mi na, na najmoc, ešte -ba, bada v celom kraj, nie? Vráčikruci. Hrozná vec sa stala. Čo za vec? No, no, rozpoved, rozpoved. Počúvajte, bol som v domčíku. Vnuku mi riadne škrkal. Idem reku napred váru okoštovať, keby bolo treba ešte tak prisoliť pri koreni, hey, hey, hey, aby, aby ste už aj vy hotovej prišli. Múdro, múdro. Ačiak musí byť múdry, vede náš ka kapitán. No a, a vojdem do domčíka a, a nedne bolo dať Málo svetla sa by stalo byť. Aha. I stôl bola keď iný taniere prázdne. Čo sa s babou porobilo? Beberu be, čo? No, no, no, no, no. pomyškel som si. Zistím čo. No. Ale pár báka si studená. Dúchnem do nej. Vtedy sa to začalo. Čo, čo, čo? čo? Teď pahrebe bol sám puškár skrytý po, a pušného prachu by to káľov prašil. No ale, ale daj sa mi sveti trochu pušného prachu, ovlaším si je u zrahu. No a? Siaňem do krhli tam krajčír s nožnicami ako sveda mne rovno do prstov. Kraj, kraj, Potom krajčír. tkáč po mne skríkol, tak, tak, tak a treskou ma člnkom rovno po jeha. A po po po potom si si už usiel? Kdeže, kdeže, ešte nebol koniec. No toto! Nechaj to hovorit, jaká kapitána, no. Potom ma šľavol pekar lopatou v a čižmár tiež on vo kde si topol. A to bol koniec. Čo, čo, ešte na čo? No v výtvore stáho sedli, jak s výdlami, nabral ma na ne a vyšťa volba, že som ibať tuto, tuto kusok od vás zastav. To, to je strašné. Aj, aj, aj, čo, čo budeme rororoví? Tu nám už ruže nepokvitnul. Bebebebe, beru. Pomerme sami a to hned vinný kraj, nebo o hlavy prídeme. Vstávajte, bračekoucí, už už je ráno. Mm. Dobré, ráno. Dobré, ráno. dobré ráno Dobré ráno Myslím, že ste sa po včerajšku Dobre vyspali Po hej Ale sme dali z bojníckej riadu pri úšku potom som sa pozrieť po okolí Boli traja a nie po nich ani stopieť Naplašili Káči, sme, sme ich, tak... naplašili <laughs> Celý kraj si vydýšne Tak veru, urobili sme záslužnú robotu A teraz bračekovci Vandrovka sa skončila Ideme domov Hurá Dobrú voľu máme, na svojnícke pačmáky pozor si však dáme. Chodili sme po svetě, už ho dobre známe, a na koniec tej cesty si pieseň